Anem a veure de què parlem avui. Suposo que moltes persones entenen una notícia d'això. Eh? Una notícia que que se n'ha assabentat. Perquè està començant a sortir per molts llocs i jo m'he mogut per poder parlar amb persones que estan allà i poder-ne fer un programa perquè és, vull dir, coses curioses. Anem a veure sí que tenim sí que tenim un canvi climatològic ja no dic ni el per què ni per què començar no vull dir com que hi han tantes idees i tantes coses, d'això no en parlo el que sí parlo és que estan canviant moltes coses i una d'elles és la proximitat als pols el pol nord i el pols surt. Estan canviant moltíssims. Nosaltres, on vivim, no ens en donem compte. Sí que a vegades diem que ha canviat el temps, sí, però per lo que sentim, no per lo que notem ni lo que veiem. Però ara, que és el programa que he pogut mm veritablement ho esbrinar directament, doncs vull parlar de Rússia. A verà Russià és molt gran. Molt, molt gran, no ho sembla. Però, mm, per exemple, una persona que hagi estat diverses vegades ho ha pogut veure, i jo hi he pogut veure, que verdaderament te'n vas en una banda i és completament diferent de l'altra. Una cosa és veure Moscou i Sant Petersburg. Vale. Això és, un, és normalment els viatges que es fan... Per anar a conèixer Rússia. I et fas una idea molt gran i molt perfecta i molt exacta. Però és tan gran que fins i tot la gent, fins a tot la gent té la cara diferent un de l'altre. Sembla que siguin un país d'un país o un altre. Diran que això no pot ser sí que pot ser. Són les distàncies tan grans, i uns viuen pràcticament al nord totalment, que és tocant, diguéssim, cent, molts mesos la neu, i molts mesos a sota zero, però moltíssims, i els altres estan en un lloc que podríem ser un país nòrdic sense arribar a aquest extrem. I fa que això també es noti doncs, amb l'aspecte de les persones. Resulta que ara la... hi ha una part de Rússia, que eh, sempre se'n diu la regió àrtica, que vale que estan en estat d'emergència. Suposo que han sentit alguna però ara els diré exacte. Eh? Hi ha una invasió de d'ossos polars. Els ossos polars tenien el seu món. Tenien el seu gel, tenien la seva regió i d'allà no es movien. Però ara s'ha convertit en una invasió. Aquests aquests ossius polars, ni han de petits, ni han de grans, i resulta que no troben, ni es troben en l'ambient que estaven, ni troben el menjar que volen, i què han de fer? El que no havien fet mai, baixar i anar-se'n cap a les ciutats. Aleshores, em podria dir tres o quatre, però jo en parlo d'una, que és l'equip que he pogut posar-me en contacte, Uh, hi ha un lloc que hi viuen aproximadament 3.000 persones, I s'ha tingut que convertir públicament amb un lloc que se'n diu la invasió del os polar. De i, volta, de cop i volta, que no els hi ha donat ni temps de preparar-se, però, però aquesta és una, n'hi ha diverses, però ara jo parlo d'aquesta perquè és la que m'he pogut informar directament. Aquesta, de cop i volta, en una nit se'ls hi van presentar 52 os polars. Hi havien els grans, que eren els pares, i hi havien els petits. Això, perquè ens entenguem, com que ara està passant en bastants llocs de Rússia, el que jo comento ara, és un que se'n diu l'Arxipel... Uh, ara, per exemple, tinc aquí davant. Tenim Rússia, no? Doncs, a dalt de tot de Rússia, al nord, el nord, la part de dalt de tot, hi ha, doncs, un archipel. I és en aquí on se'ls hi han posat tots de cop. Han travessat el que és la part que han trobat que no hi ha pràcticament el que ells volien, i han entrat en allà. Però allà no n'hi havia hagut mai. Estaven a quilòmetres llunys, però han passat allà. Bé, aleshores, de cop i volta, de cop i volta amb una nit, s'han trobat sentint sorolls, aquests sorolls que eren o trencar finestres, o trencar portes, o donar cops, en les cases que hi ha allà, de cop i volta, fins i tot, fins i tot, aquests aquests ossos no, te, no són perillosos en principi, però sí que són perillosos quan tenen gana. Tenen gana, no es troben en el seu ambient, i estan agressius. Vale. Primer de tot, per exemple, una persona estava en el, dins l'edifici amb el vidre molt entelat, perquè hi ha gel, no? Vull dir, és un lloc gelat, i de cop i volta li va semblar que veia una pota, bueno, una pota que rascava el vidre. Es va quedar una mica mirant i quan va veure que la pota aquella era d'un os polar que estava traient-se lo que és, el gel del vidre, suposem per veure què hi havia a dins o qui era, què què hi havia, en una paraula pobrets. Aleshores, bé, aquesta dona es va esperar, va cridar al seu marit, va i ostres, és veritat, per allà pel vidre van poder veure doncs, que no era un, no era dos, sinó que venia una família amb diversos de petits. Vale. Immediatament, és igual, no sé quin sistema van poder-ho fer, però van comunicar amb les altres persones i tothom estava amb el mateix, amb el mateix, però exactament amb el mateix ambient. Que ambient Fins i tot, tenen unes, unes com unes quadres, per entendre'ns, que són, apart no apartades, al costat de la casa on viuen i en allà doncs, hi tenen les seves coses com aquí tenim el celler és el mateix, per sota, doncs bueno al costat, que com que vull dir normalment ni tanquen les portes en clau les tanquen, tanquen són, són portes normals, les tanquen però què va passar? lo primer que va passar els propietaris, ostres a veure, anem a veure com està aquest lloc que dic jo, que és com una quadra, i es van trobar amb una paraula, ossos ja passejant-se per dins, tirant-ho tot, buscant menjar, i bojos, bojos, de, però a més, agressius, perquè perquè buscaven menjar. Vale. Aleshores, clar, els va agafar per sorpresa, amb ells. Hi ha altres postos que els estan arribant, però han vingut mica en mica. Però és que aquí no va tenir temps de, de... Va ser en una nit com que venien, perquè és un arxipèlag venien del cantó del mar, per entendre suposem que es van parar per a un altre lloc i després van entrar de cop i volta. Vale. Resulta que ara costa treure'ls, perquè cada dia en venen més. Una nit va ser 50 i ara doncs, l'altra nit doncs, en poden venir 20 més. És igual, molts. La gent, què fa? Té un pànic horrorós. Per què? Doncs pues perquè perquè estan agressius perquè tenen gana. ells, ells han pensat fer-lo mateix que amb altres ciutats que hi han entrat també, preparar-hi un lloc com una deixalleria apartada de la ciutat perquè no entrin. Això és el que han pensat. deixar-hi deixalles i que s'entretinguin a les deixalles i mengin deixalles. I després és el que han pensat, perquè encara, encara no, és que encara no han tingut temps de reaccionar el que han pensat, és eh, posar càmeres, però clar, és que és un lloc molt gelat i tot això, càmeres que eh, puguin mm, demostrar en els llocs de, de, vagil, de, de, de control a cap on van els os. Això és el que han pensat. I si, per exemple, posar a les portes d'entrada, però clar, tot això és un show que s'ha de fer. O sigui, unes càmeres, també, per si t'entren a casa, que sàpigues que t'entren a casa i aquestes coses. Càmeres de seguretat. Aleshores, a més, les finestres. Les finestres, clar, un os, si es posa rabiat, et trenca la finestra. I si te la trenca, entra. És que, clar, és molt, molt, molt fort. A més a més, clar, els nens, les criatures malgrat el temps i gelat i totes aquestes coses, tenen que anar a la classe, al seu col·le, el que sigui, clar. Van amb uns, amb uns aparells especials, perquè hi ha molta neu i totes aquestes coses. Però és que tenen fins i tot por de deixar anar les criatures amb aquests vehicles especials que són per la neu, perquè si imaginem que aquests animals que són, que tenen una força enorme, els petits potser no tant, però bueno, suposant que els petits també si et donen una espenta, doncs et posen a sobre. Doncs, clar, igual es poden trobar amb aquests cotxes que porten els crios cap a l'escola i el volquen. Per tant, ara el que han fet és aturar, o sigui, les classes, fins, perquè ara és un estat d'evergència d'aquesta gent, d'aquest lloc on acabo de dir l'arxipiàleg aquest de Novaia Semnyà que es diu i intentaran també posar unes barreres extres a prop a prop d'aquesta ciutat que tampoc és tan gran perquè són 3.000 persones però perquè a prop unes balles i llavorens, aquestes balles intentar posar les classes a dins de les valles, o sigui, que en cas de que estinyé que portàn els nens a fora d'allà, però que les valles estiguin, per entendre'ns, que els ossos no puguin entrar a unyan les escoles, ni a unipan els cotxes a portar, bons cotxes especials a portar-se. Aleshores, en... després pensen fer bordejar tot el poble perquè no els volen matar, de moment, no volen matar-se, però volen allunyar-se. Fer aquest lloc amb deixalles de menjar perquè s'alimentin a diversos quilòmetres més lluny del poble i llavors posar una vigilància constant, constant, amb uns tipus de tractors, dic tipus perquè m'han dit que no són tractors, sinó que són tipus de neu especial de tractors, contínuament vigilant, vigilant i quan vegin que se n'acosta un, sense matar se disparar, fent soroll, de manera que s'espantin i se'n tornin. O sigui, tornin a anar cap al postó, els hi hauran posat el menjar. Menjar o deixar allos, el Però, però, clar, això és el principi. O si sigui, estan preocupats. Perquè no són ells sols. Jo he parlat d'aquest perquè és l'únic que m'he pogut posar en contacte. Però, n'hi ha d'altres, doncs que els està passant el mateix. I a més a més, ja són ciutats. Són ciutats, que ja és molt més gran, molt més difícil, fins i tot, perquè es poden posar pels carrers de tot arreu, i, bueno, pot ser. O sí sigui que està canviant el planeta, el planeta és viu, està viu, i el planeta té que fer les seves com, com ens passa a nosaltres, no? Ens posem malalts, ens posem bons, ara estem medicaments, necessitem menjar, però està passant, i això passat, doncs ja et dic, fa res. De la setmana passada ara em vaig posar en contacte amb ells i hem pogut treure tota aquesta idea que, Déu-n'hi-do, que és grossa. Bé, se'ns ha acabat el temps. Amics, amigues del programa, gràcies per estar amb nosaltres. I jo des d'aquí, com sempre, els envio aquella versada tan gran, tan gran, tan gran i aquell petó que no pot faltar mai. Adeu, adeu, adeu.